tvkom godina je 1591 prva. Čini se da je Osmanlijsko carstvo na vrhuncu moći. Vojske sultana Murata III. preotale su od Portugala Fezu današnjem Maroku i vode dugi rad proti Perzije u kojem će osvojiti Azerbejdžan, dio Gruzije i provincije Nahavand i Hamadan u Iranu. U Europi Evropi regularne i pljačkaške trupe zaljeću se u pogranične zemlje i pustoše ih. Danas se zna da je to vrijeme bilo početak kraja osmanniske moći. Murad III. bio je slab sultan, pao je pod utjecaj žena iz Harema i Dvorjana i potpuno je zanemarivao savjete velikog vezira Mehmeda Paše Sokolovića, koji je ubijen 1579. Carstvom su vladali nepotizam, visoki porezi i inflacija. Politiku dvora sve se više upliću i jadnjičarski časnici. Te elitne trupe carstva sve više postaju nasilnici koji ugnjetavaju i gradsko i seosko stanovništvo carstva. Ali te 1591. ti znaci propasti još nisu bili vidljivi. Osmanlijsko carstvo činilo se ogromnim i moćnim. Izgledalo je da se sultan i njegova vojska ne namiravaju smiriti. Te 1591. sultan i dvor su za bosanskog beglarbega imenovale Hasana Pašu Predojevića, hercegovca rodom iz Klobuka. O njegovom su podrijetlu vođene rasprave, je li podrijetlom Hrvat, Talijan ili Tračanin. Ali jedna se stvar pouzdano zna, bio je dobar i okrutan vojnik. Vjekoslav Klajić u povisti Hrvata piše. Inače se zna da je Hasan Paša još u mladosti došao u Carigrad, gdje je učio na državni trošak, a onda postao sultanov sokolar. Poslije se oženio bogatom perzijskom kneginjom Udovicom velikog vezira Osmana, pa je zagovrom svoje bogate žene, prijateljice prve sultanije, postao sanđakbegom u Bačkoj na Dunavu. Odavle premješten bi za Beglarbega u Bosnu. Kako je bio vrstan i hrabar vojnik, a odlučan bezobzirani drzak muž, očekivali su njegovi zaštitnici da će opet zaigrati krvavo na hrvatsko-slavonskoj krajini, krvavije nego što je bilo ikada prije. Najvjerojatniji razlog za imenovanje Hasana paše bile su obavijesti koje su stizali iz Hrvatske. Nakon bečkog savjetovanja iz 1577 godine gdje su se okupili predstavnici njemačkih država i krajnjske štajerske koruške i odlučili da se više novca da za obranu Hrvatske i slavonije obrana hrvatskih zemalja ili onoga što je ostalo od njih bila je sve bolja i bolja a Hasan paša i njegova vojska trebale su stati na kraj tom jačanju 3. svibnja 1591. godine hrvatski ban toma Ardedi obavijestio Karlovačkog generala Andriju Auršperga da osmanska vojska na Savi kod Gradiške gradi most od Brodova i Lađa i da Beglarbeg kod Banja Luke okuplja vojsku. Nije se samo znalo kuda će ta vojska, na Sisak ili Bihać. Ban je odgovor dobio početkom kolovoza. Prvih dana kolovo za 1591. Hasan Paša i oko 16.000 njegovih vojnika krenuli su prema Sisku. Ta je utvrda bila strateški važna. Ako bi pao Sisak, obrana bi se morala postaviti na sjeveru u Zagrebu, a nakon Zagreba na red bi došli Varaždin i Hazburške nasljedne zemlje. Zato je u Sisak utvrdu pod upravom Zagrebačkog kaptola upućeno pojačanje. Tvrđeva je dobila i novog zapovjednika, kanonika Nikulu Mikca. Hasan Paša obsjedao je grad četiri dana i nije napravio ništa. Gradi bio dobro branjen i opskabljen, a prema Sisku su dolazile i banske trupe. I na kraju iz grada su provalili branitelji. Jedan od njih je u ljetopisu Bolojnskog kolegija ovako opisao tu opsadu. Iste godine, 1591. mjeseca kolovoza, Turčin Hasan Paša pocijedao je grad sisak sa 35.000 ljudi, te je na udarao četiri dana, bijući ga iz bojnih topova zbrda koje se diže ovkraj kupe ravno nasuprot gradu. Turaka poginulo je do stotina, a od kršćana samo tri. Bio je tada ondi nazočan onaj koji to piše... Hasan Paša nije bio sretan zbog takvog razvoja događaja. Da stvar bude gora, Ban Erdedi i slavonski krajiški general Stjepan Grasvojn poveli su vojsku koja je poslana u pomoć Sisku na Pakrački sanđak i zauzeli grad Moslevinu. U listopadu 1591. vojska Hasan paše zakazno je provalila u Slavoniju. Ban je o toj provali ovako izvijestio na dojvodu Ernesta. Prejasni principe Neprijatelj, u kojeg nevjera i prevara uvijek više pretežu nego vjera, prekinuvši savezi i pogazivši ustanove mira, provalio je ovih dana četiri tisuće ljudi, kako se doznalo pokazivanju sužnjeva, preko Slavonske krajine, te nemilo ognjem i mačem opustioši o sav kraj što se proteže od Brbovca do posjedovanja kaptula Zagrebačkog i do Podgorskih sela, zarobivši bezbrojno mnoštvo plemića i kmetova i odvevši golem plijen od robe i stoke. Zatim je Mjedenim Lumbardama udarao na grad Božjakovinu, a osvojivši ga uništio i ognjem do temelja. Hasan Paša i njegova vojska pustošili su po krajevima udaljenim samo par kilometara od Zagreba. Zaletjeli su se do Vrbovca i Svete Helene. 6. listopada 1591. Paša je prekinuo opustošenje i utaborio se kod Vrbovca kako bi pripremio vojsku prepunu plijena za prijelaz rijeka koje su nabujele od velikih kiša. A tada se dogodilo nešto što je ponovo pokvarilo Pašine planove. Dok je pisao pismo nadvojvodi Ernestu, ban Toma Erdedi saznao je i ovu vijest. Kad sam ovo pismo svršavao, javljeno bi mi da su slavonski vojnici navalili na stražnji bojni red neprijatelja, mnogo njih poubijali i zarobili, te dio kršćanskih zarobljenika oslobodili. Kako se ta stvar dogodila, još nisam saznao. Strajički kapetani koji su pratili Hasan Pašine trupe udarili su na začelje turske vojske i uništili stražnju štetu koja je štitila glavninu turske vojske. Da stvar bude gora, zarobljeni kršćani odali su gdje je Hasan Paša sakrio topove koje zbog nabujalih rijeka nije mogao prevesti u Bosnu. Hasan Paša naravno nije bio sretan zbog ovakvih događaja. Do zime je pustošio oko Bihaća, a onda su se oni njegova vojska skrasile u zimovalištima. Hrvatski ban Toma Erdedi znao je da će primjer potrajati do proljeća. Za 5. sječnja 1592. sazvao je u gradecu Hrvatsko-Slavonski sabor, na kojem je donesen zakon o sveopćem zemaljskom ustanku ili insurekciji. Cilj tog zakona bio je okupiti što je moguće više trupa za obranu Hrvatske i Slavonije. Vjekoslav Klajić ovako piše o tom zakonu. Čim se ukaže krajnja potreba općeg ustanka, moraju se naći pod kraljevskim barjakom uz bana svi. I svaki od gospode prelata, velikaša, plemića i drugih posjednika, bili duhovnog ili svjetovnog staleža, i to osobno. Nadalje, svaki od svjetovne i duhovne gospode bez iznimke morao deset dimnjaka sa sobom povesti po jednog konjanika, dobro oružana, s kacigom, oklopom i kopljem opremljena, usto još od svakog dimnjaka po dva pješaka puškara. U zakonu je pisalo da i obudovjele žene, ako imaju posjeda i djeca i starci za rat nesposobni, moraju prema broju dveri opremiti konjanike i pješake za rat. U zakonu je još pisalo. Žene pak kudovice koje nemaju odraslih sinova, neka ostanu kod kuće i se Bogu mole. Braća pustinjaci koji borave u ovom kraljevstvu, ako nemaju između sebe ljudi koji vole ratovanje, neka od svojih samostana odrede četiri dobro naoružana konjanika za vojnu. Trgovci stranci koji stanuju u varošima ili magdje u kraljevstvu moraju od robe vrijedne 500 forinti uzdržavati jednog konjanika. Uz to imaju ili sami glavom na vojnu poći ili mjesto sebe konjanika poslati, jer inače gube svoju robu. U slobodnim varošima imaju po starom običaju svi građani poći u rat, ostavivši jedino brijača u varoši. U slobodnim gradovima mogao je ostati samo Brijač jer je on tada obavljao većinu liječničkih i kirurških zahvata. Taj zakon o općem ustanku trebao je namaknuti vojnike za 1592. godinu jer se vojska Hasan Paša Pradojevića namiravala vratiti u Hrvatsku i Slavonju, a i Paša nije zimu provao besposlen. Hasan Paša je znao da je opsada Siska propala jer njegova vojska nije imala utvrdu u kojoj se mogla smjestiti vojska, opsadni topovi i logistika i koja bi bila čvrsta točka iz koje bi kretali napadi na Sisak. Zato su cijele zime Pašina vojska i radnici skupljali građu i početkom travnja oko 40 što vojnika što radnika krenule s tom građom prema Sisku. I na utoku Petrinčice u kupu Hasan Paša je odabrao mjesto na kojem će podići utvrdu. Ta će utvrda kasnije prema rijeci dobiti ime Petrinja. I dok je gradio utvrdu i most na kupi prema Brestu, Hasan Paša odlučio riješiti jedan problem koji je već desetljećima mučio osmanlijske vlasti u Bosni. Godine 1522. osmanlijska vojska zauzela je Knin, Jajce i Klis i time se raspala obrana na jugu Hrvatske. Obranbena crta povukla se daleko na sjever. Od stare obramvene crte ostao je samo grad Bihać, koji se još 70 godina odupirao osmanlijskoj vojsci. Ali tom je otporu došao kraj. 12. lipnja zapovjednik grada Josip Lamberg napisao je ovo pismo generalu Andriji Auerstvargu. Bojim se da će nas Turci domala napasti. Bez posebne pomoći Božije neće mala šačica naših suzbiti tolike vojske. Kao odca vojnika molimo vas, pošaljite nam pomoć da nas ne zadave. Mi ćemo učiniti sve moguće. Ako nam pošaljete pomoć, pobijedit ćemo. Sljedećih dana Hasan na vojska opokolila je grad. Opsada je bila tako čvrsta da jedva bilo moguće poslati glasnike iz grada. Iz grada su se probili dva uskoka, tri haramije i dva husara. Nikola Barbarić iz Slunja ovako je o opsadi Bihaća obavijestio uskočkog kapetana Petra Erdedija. S planine plješevice naši su vidjeli kako Turci neprekidno s dvije strane topovima udaraju na Bihać. Tutnjava velikih topova dopire danas do nas. Jučer je nismo mogli čuti jer je puhala jaka bura. Paša govori da će doći pod slunj čim zauzme Bihać. Neka samo dođe. Dočekat ćemo ga s veseljem. Vorit ćemo se za našu kršćansku vjeru dok nam Turci na vratu ne razbiju grada. Bihać je pao 19. lipnja 1592. A onda se Hasan Paša okrenuo prema Sisku. Pokušao je pridobiti uskoke na Žumberku na svoju stranu, a u pismu uskočkom kapetanu Petru Erdediju iznio je svoj naum da gospodari siskom i zemljom koju on štiti. Gledajte te borbe i pustošenja koja se događaju, pa vas pitam, tko će za njih račun pred Bogom polagati? Velik se račun mora položiti pred Bogom, što toliko ubogih podanika biva robljeno te jadikuje. Stoga vas molim, ne kažite da vam ja kakvu nepravdu nanosim. Bog mi je svjedok da sam ja u toj stvari iskren prijatelj, kako ćete i poslije iskusiti. Jer Božjoj se volji sviđa da ja jednom tu pokrajinu pokorim. Zdravo. I prije pada bihača i udara na sisak, hrvatske zemlje svedane su na ostatke ostataka. I ti su ostaci ostataka pretvoreni u siromašni vojni tabor, govori dr. Gordan Ravančić iz Hrvatskog instituta za povijest. Pretpostavlja se da je preko 30.000 kvadratnih kilometara tijekom tih ratova do bitke ciska izgubljeno. Dio toga nepovratno. Dio toga će se ipak dakle, u tijekom onih ratova u 17. stoljeću vratiti u, u okvire Hrvatskog kraljestva, ali opet ne, ne podingreciju Hrvatskog sabora. No gospodarski život on je definitivno, poglavito poglaviti u druge polovici 16. stoljeća, doživio totalni krah. Dok će još ovi dakle, osmanski napadi tijekom 20. i 30. godina uzrokovati jednu određenu stagnaciju. Ipak sa velikim osvajanjima, dakle tijekom 30. godina, krajen 20. i tijekom 30. godina, velikim uh, osvajanjima tog uh, negdašnjih prostora Hrvatskog kraljstva prodorom, dakle taj unski prozor, zatim prodorom u pokuplje, će doći do toga da će glavne Dotadašnje prometnice s kojima je dotadašnje, dakle, Ugarsko kraljestvo i Hrvatsko kraljestvo komuniciralo sa ostatkom svijeta, dakle, u smjeru sjever-jug, trgovine koja bi išla, dakle, od nekih pribaltičkih zemalja prema preko Ugarske, pa nakon toga Hrvatske na, na Istočno-Nadrarsku obalu, pa onda dalje u Italiju ili već gdje. Jednostavno će se ti putevi polako početi izmješnjati. To se vrlo lijepo može vidjeti ukoliko se prati prihod primjerice Zagrebačke, tj. gradečke tridesetnice, koji će se umanjiti za neki 70%. Jedina cesta koja će funkcionirati, ali ne potpuno, je ona poznata via exercitualis, tj. vojnička cesta. Ona će funkcionirati gotovo čitavo to razdoblje. Međutim, sa većim ili manjim e, zastojima s obzirom na, na ratovanja. Nakon pada Bihaća, Hasan Paša je dolinom Une krenuo prema Sijsku. Most preko Kupe kod Bresta bio je gotov. Kod te utvrde okupljala se Osmanlijska i Hrvatska vojska koja imala i postrojbe Kod Bresta se vojska Hrvatskog bana utavorila kod rijeke, a Štajarska vojska ulogorila se na brežulcima kod grada. Od duho je Hasan Paša saznao za taj raspored. Paša je odmah uvidio prigodu. Nedjelja 19. lipnja 1592. bila je sparna. Štajarski kapetani su nakon ručka pošli na odmor, a vojnici su se razišli po brežuljcima. Idila je trajala do dva sata poslje podne kad su neki vojnici vidjeli kako Hasan Pašin vojnici nadiru preko mosta na kupi i razvijaju se u borbeni raspored. Nakon nepunih dva sata bitke, pašina vojska završila je s banskim i štaarskim vojnicima. Zapovjednici Siska ovako su bitku opisali u pismu Zagrebačkom kaptolu. Neprijatelj je na tabor naših udario tega raza razasuo. Najbolje šatore i sve topove je ugrabio. Sve pješake posjekao ili zarobio. Umakli su neki banski vojnici s banom i ugledniji njemci. Boj je trajao po dva sata do četiri. Naši su se isprva osobito hrabro borili, napokon su sramotno bježali. Sutra će se raditi o našem gradu Sisku. Mi ćemo ga ostaviti čim ugledamo neprijatelja u varoši, jer će nas našim topovima zatući. Hasan Paša je nakon bitke izjavio da ne zna ili ili kramare. Za pobjedu od sultana dobije zlatne haljine i mač. A nakon te pobjede Paša je krenuo pljačkanje po Turopolju. Njegove su se trupe zaletjele do krestinca, a onda je počeo psjedati sisak. Prvo je varkom pokušao zauzeti, pridobio je na svoju stranu nekog debelog marka, kastelana grofova erdedija u hrastilnici. Ta je Marko ušao u sisak kako bi organizirao predaju grada ili na prijevaru otvaranje gradskih vrata. Ali kanonici, predvođeni Nikolom Mikcem, otkrili su urotu i bacili su debelog marka sa zidine. Onda je Hasan Paša počeo obsadu i to stopovima koje je preoteo vanskoj vojsci. 25. srpnja 1592. Nikola Mikac je generalu Stjepanu Grasvajinu napisao ovo pismo. Danas su Turci tri put na vanjska vrata iska i na opkope. Nekoliko naših sluga ustrijeliše, mi ih pokopasmo, nekoliko teško raniše. Sve je Turčin slomio i uništio. Sada strjelja s kacijanericom, s velikim banovim topovima, iz drugih 16 topova, onamo gdje leži naš Barut. Zid kod kule srušio je na 12 lakata duljine. Baruta i živeža donijele su Turcima 940 tovar. Prisegao je Hasan da neće otići dok se ne predamo, ili dokle se bude tek poznalo gdje si Isak stajao. Mi ćemo pred svijetom sačuvati slavno ime kako nam je i do sad bilo. Nakon pet dana opsade Hasan Paša je odustao od nje i okrenuo se pustošenju turske čete, doprole su i do Zagreba. Spaljeno je i opljačkano oko 40 sela, među njima i Velika Gorica, Velika i Mala Mlaka, Sveta, Klara, Hrašće, Buzin i Zapruđe. Bila je to prokušana taktika. Okolica se pustoši kako bi obrana grada bila što teža i kako bi taj grad lakše pao. U toj cijeloj priči gradovi poput gradeca ipak će uspjeti opsta, dok će neki drugi gradovi apsolutno izgubiti svoju važnicu. Recimo, zgodan primjer je tu Modruš koji je bio središte biskupije, a uslijed tih silnih previranja će do današnjeg dana u principu svede na razinu mjesta ako ne iz sela. Takvih primjera je bezbroje. Primjer je Topusko, koje je bilo od 13. stoljeća izuzetno značajna opatija. Locus credibilis, dakle mjesto povjerenja gdje je sjedio stalni notar, kancelar. Očigledno mjesto gdje, gdje su krajevi obitavali povremeno, nestati će, kao, kao takav tijekom osmanskih prodora. Putovi će jednostavno se izmještati prema zapadu, gdje će recimo ukrajinske zemlje bolje proći. E, to naravno Hadrogovcima je išlo barem u prvo vrijeme na ruku, jer sav promet koji je dotada išao preko Hrvatskog kraljestva, sada će krenuti preko njihovi nastavnih zemalja, a naravno tu onda sav porez koji dolazi. Istovremeno, dalmatinski gradovi, iako nikad neće biti zauzeti, ostati će dio letačkog dominija izuzevši Dubrovnik, ali njihov, njihov, dakle, život u kulturnom i gospodarskom smislu tijekom šestetog stoljeća čak se neće čini da je to opadao. Ali će svijest o tome o opasnosti, biti vrlo jasni prisutiti. primjer je jedan Marulić koji je još za života bio slavljen u Europi, Dakle, nemoguće je zamisliti da jedan takav pjesnik živi u nekakvom gradu koji je gospodarski i kulturno zaostao. Što Split u istinu to doba nije bio. Ali ta stalna stagnacija izazvana osmanskim prodorima dovešće do postupne degradacije koje će se onda poglavito odraziti tijekom 17. i 18. stoljeća U to vrijeme vojske su se uglavnom opskrbljivale putem. Logistički sustav koji je od rimskih legija učinio najubojitiju vojnu silu u povijesti, nestao je s propašću rimskog carstva. Nakon toga vojske se obskrbljuju u pokretu, živeći od zemlje koju štite ili koju napadaju. Bolje vojske su najmjernica otkupljivale, one gore su pljačkale i otimale. Alternativa tom sustavu bilo je stvaranje velikih kolona kola i tegleće marve koje bi nosile namirnice i oružje. Ti su pa konvoji bili izuzetno ranjivi i usporavali su vojsku pa se njih rijetko koristilo. Tek će u 16. stoljeću reforme Švedskog kralja Gustava II. Adolfa, francuskog kralja Luja XIV i prince Morisa od Nassaua označiti početak stvaranja modernih europskih vojskih. Do tada vojske su živjele od zemlje na čijem su tlu boravile. To su vojskovođi Osmanlijskih vojski znala još od vremena kad je Osman utemeljitelj carstva poveo svoje ratnike prema prvim pobjedama. Opustoši područje koje želiš zauzeti i suparnikova vojska teško će ga moći braniti. Ponovito pustošen iz godine u godinu i to će područje postati tvoje. Mihajlo Ostrožinski, kršćanin koji je postao janjičar i sudjelovao bitkama za sultana Mehmeda osvajača, a onda u Bosni ponovo prešao kralju Matijašu Korvinu i kršćanstvu, ovako je opisao tursku vojsku. Turske sile umnažanje spodobno je moru. Ako je ne biva niti višije, niti se umanjava, ali je takova svojstva da ne imade nikada mira, nego se svakojako talasa, koleba i miče, pa ako se u jednom predijelu stiša, u drugom u svoje bregove udara i lupa. Takovo isto svojstvo imaju i Turci, ne imaju nikada mira kao ni more, jednako vode rat i od godine do godine udaraju iz jedne zemlje u drugu. Kada to more udara na neku zemlju godinama, ona postaje pustavna. Kada se ta zemlja osvoji, ona se ne može ostaviti bez stanovništva, jer je neće imati tko braniti i neće imati tko obrađivati zemlju kako bi omogućio opskrbu vojske karte se do 17. stoljeća bilježe vrlo jasno Tursku Hrvatsku gdje se to točno vidi da se to radi o pojasu između Vrbasa i Unepa onda sve dokupe upe obseh te Turske Hrvatske se naravno mijenjao s obzirom na to koliko su Turci u tom trenutku držali. Stanovništo naravno koje je izbjeglo što je u svakom slučaju bio veći dio stanovništa jer vojna tehnika, vojna taktika Osmanlija je bila prvo opustiti onda će to biti lakše osvojiti budući da na području gdje nema seljaštva to je velik broj siljaštva, nema dakle dovoljno, dovoljno broj logistike da obdržava kršćansku vojsku, lakše ćemo to osvojiti. Međutim, jednako tako bi se onda u trenutku dolaska osmanske vojske moglo dogoditi da ta vojska nema logistiku koja bi obdržavala, dakle, jer, jer nema, nema kamiona, nema sada da, da se u roku 24 sata opskrba doveze u 500 km udaljeno područje, nego, dakle, mora postojati gospodarska osnova, dakle, mora postojati seljaštvo koje će proizvoditi hranu za tu vojsku jednako tako obrtnici koji će proizvoditi oružje, oružje odiću i sve što je potrebno, dakle, obdržavanju te vojske, poglavito što se i sa osmanske strane stvara krajšte. Stanovništvo koje najčešće nasiljavano to su bili takozvani balkanski vlasi. Sad ne želim zalaziti u to o njihovom etničkom porijeklu, da li u vlasima govorimo kao, etnič, kao etničkoj skupini ili kao socijalnoj, to je društvenoj skupini. U svakom slučaju radi se, ako govorimo u gospodarskom smislu stanoništvu, koje je bilo izuzetno mobilno i poznato je na, na balkanskom području, se javlja još od kraja 13. stoljeća, javlja se u izvorima, vrlo vjerojatno, oni opstaje dakle na području Balkana, uključujući tu dakle i dijelove nekdašnjeg hrvatskog kraljevstva bave se prije svega stočarstvom i funkcioniraju na principu kao što je danas vrlo često recimo u Portugalu ili u Španjolskoj pa i koji i kod nas stočari funkcioniraju kreću se na principu ljetne i zimske ispaše, jednako tako uz takav način života, polunomadskog života njima nije bilo strano i ratništvo. Tako da vrlo često to stanovništvo koje se doseljava, istovremeno su i ajmo uvjet nazvati seljaci proizvođači ali i ratnici po potrebi. Godine između 1493. kada je došlo do krvavske bitke i 1593. kada su se kod Siska sukobile Osmanlijska i Banska vojska, hrvatska historiografija naziva stogodišnjim ratom. Nije se svake godine vodio rat, ali bilo je to gadno stoljeće. Ratu su se pridruživali njegovi vjerni pratitelji, bolesti i glad. Neseci, tisuća ljudi su pogibali drugi deseci tisuća bježali su iz svojih kuća. I kao da život tada nije bio dovoljno težak događale su se i ove stvari. Kad je on imao starog konja koji nije ništa vrijedio, prodao ga je kojemu od mojih kmetova za kojeg je znao da je imučan. Taj ga je morao kupiti za cijenu koju je on odredio. Ako se otimao onda ga je prisilio. Drugi put pokvarilo mu se tisuću vedara vina. On ga je razdijelio među svoje podanike udarivši mu cijenu po svojoj volji. Ako mu vino nisu platili, otoo bi im konje i goveda. Kmetovi su morali njegovo blago na svom trošku hraniti. Ako je koje govedo poginulo, morali su ga prema njegovoj procjeni gotovim novcem platiti, jer nije drugo primao u zamjenu. Još su kmetovi morali hraniti i čuvati njegove lovačke pse, pa ako bi koji pas uginuo ili lipsao, morali su za nj dati vola. No sve bi to još bili kmetovi strpljivo podnosili da on nije dublje zabrazdio, te nekršćanski, tiranski njihove kćeri i djevojke obeščašćivao i oskvarnjivao. Čovjek koji je sve to radio zvao se Franjo Tahi. On je bio vlasnik polovice stubičko gradskog vlastljinstva. Ovaj iskaz je Gregorić dao sudu. U njemu možda ima pretjerivanja, ali sigurno je da je Tahi s kmetovima postupao loše. Toliko loše da su se oni protiv njega i pobunili. Ono što se događa Hrvatskom kraljestvu je s jedne strane, dakle, silan bijeg stanovništva sa pojedinih posjede. Istovremenog plemstvo, ukoliko baš već Turci tu nisu zagazili dakle, i osvojili taj teritorij, pokušava to stanovništvo zadržati na tom teritoriju i je, u krajnjoj liniji to seljaštvo je logistička potpora za eventualnu obranu tog područja. Međutim, jednako tako, još od doba, dakle, 13. stoljeća, seljačka podavanja su ušle u tako, takozvanu fazu komutacije. To je od naturalnih podavanja, dakle podavanja u živežu i plodu, prelazila su u novčana podavanja. S vremenom, poglavito u doba osmaske ugroze, vrijednost novca je pava. Tako da nekakvih 10 denara, koji, između ostalog i desetina, dakle koja se redovito plaćala, je iz naturalnog podavanja prešla novčano podavanja. I ti nekih 10 denara koje je u 13. i 14. stoljeću imalo određenu vrijednost, potpuno izgubilo tu vrijednost. Shodno tome, plenstvo će onda pokušavati rekomutirati ta podavanja i vratiti ih dakle, u naturalna podavanja. Automatski time će seljaku otežati pristup na onako i onako već suženo tržište i onemogućiti mu one eventualno bolji život. Jednako tako, u sklopu toga treba imati na umu pogledaj ako se uzme u obzir da su u toj veliko sredičkoj buni e, sudjelovaju i ne samo kmetovi, nego i slobodnjaci, činjenica da su i pojedina podavanja, poput gornice, koja je bila podavanje dakle, od vinograda najčešće, plemstvo je značajno podizalo vrijednost te, te gornice, što je onda direktno i slobodne seljake udaralo po džepu. Jednako tako i pojedini predijalci koji su bili uključeni, e, uključeni dakle, u bunu, su pronašli tu svoj vlastiti interes zato što upravo zbog tog procesa rekomutacije i silnog podizanja tih poreza ajmo ih uvjetno nazvati poreza su se dakle našli u gospodarski ugroženi. Kmetovi na Stubičko-Susadgradskom vlastalinstvu počeli su se buniti već 1571. Buna je izbila zbog povećanja podavanja. Tahi se naravno tužio na svoje seljake, potužio se na njih i u istupanju pred Zagrebačkim kaptolom, kada je izjavio da je Buna izbila na Božić 1571. kada su seljaci u Donjoj Stubici ubili njegovog vratara, mihaila Horovata i ostavili ga u polju. Buna je izbila i u Ožujku i Travnju 1572. Kmetovi su istjerali grada Tahije sinovi i službenike i ranili jednog vratara iz puške navodno su seljaci tom prigodom navalili na dvore u Brdovcu i tamo popili puno vina i uzeli puške zatim su navodno naišli na dvije stare žene koje su dvorile Tahija kad je bio bolestan i te su žene bez suda kao vještice spalili tako se Tahi žalio na kmetove. Oni su se žalili na Tahija. Došli su kod župnika Ivana Babića u Brdovcu i on im je sastavio tužbu koju su i za slanici odnijeli na dvoru beč. Što su i za slanici napravili na dvoru ne zna se točno, ali čini se da je dvoru bilo u interesu da se spor mirno riješi. Međutim, on se tako nije mogao riješiti. I već tijekom 1572. počelo se stvarati bratstvo ili tajno društvo među kmetovima. Tko bi pristao uz njih, navodno bi za klobuk stavio zimzaleno u znak da je član muške punte ili seljačke bune. Kako su pak u mušku puntu novačili slobodne seljake, piše Vjekoslav Klajić. Na umu treba imati činjenicu da je Dobartio iskazao buni dat nakon njezinog gušenja, kada su buntovnici nastojali sačuvati život. Manje čete obilazile su noći u seoske krčme susjednih mjesta, pa bi ondje seljake u svoje kolo pozivali. Ako se ne bi drage volje pridružio, njega bi konopom svezali, te ga tako prisilili da im se zakune. Pričalo se pače da su davali neko piće iz zemljanog pehara, kojim bi se ljudi tako razigrali da su oduševljeno savezu pristupali. Koji put pozivali su čitave općine i sela da im se pridruže, poslavši im kokotovo pero. Zašto je Buna izbila baš na Stubičko-susegradskom vlastelinstvu? Tu se otvorio dodatni problem. Vjerojatno, vjerojatno Buna ne bi poprimla taj zamah da se još od 60 godina tu nije pojavio problem dvostrukog vlasnika. I dok je s jedne strane Henningovci koji su držali jednu polovinu tog vlastelinstva su bili, ajmo to uvjetno reći, relativno blagi i razumni. Nisu toliko pritiskali seljake. Pojavio se od kraja 60 godina tu kranju Tahi, koje je svoj dio kupio, pa ga dobio nakon toga potvrdu, potvrdu od kralja i pokušao silom uvesti ono što je smatro da je njegovo pravo. Naravno, tu se onda, tu se i neka stara feudalna prava prve bračne noći pojavljivala, na kojoj se žali seljaci, međutim, osnovni, osnovni razlog i osnovni problem je bio to silno prenaprezanje tog seljačkog sloja i e, sve veći se na njih. Jer, naime, seljaku teoretski se je moglo dogoditi, dakle, do dakle do razdoblja 16. stoljeća, da ukoliko bi bio uspješan na tom nekakvom tržištu proizvoda, mogao se teoretski čak i otkupiti svog kmetskog statusa. Vraćanjem stvari na naturalnu rentu taj put mu je zauvijek bio zatvoren, a osim toga istovremeno su i ta tržišta postala sve manja i manja sa osmanskim prodorom. Jednako tako, dio seljaka bio je a, i uključen poput recimo ili Gregorića, a, dakle jednog od a, vođa seljačke vojske bili su tijekom svog života direktno uključeni u, u ratove protiv Osmanlija, što je, što je dakle dodatno dalo a, ajmo to tako nazat busta seljacima da imaju dakle mogućnost i znanje da se suprostave toj, kako su oni to vidjeli, plemičkoj samovolji. Sused gradsko vlastalinstvo bilo je jedno od bogatijih u onome što je ostalo od Hrvatske. Imalo je 350 dimova i bilo je podijeljeno na 7 sučija, Stenjevec, Stupnik, Novake, podgorje Pušću, Zaprešić i Brdovec doba srednjeg vijeka vlastelinstvo je bilo prostranije, jer su mu pripadali Stubica i Bistra. U 16. stoljeću Bistra i Donja Stubica bili su zasebna vlastelinstva, a u Gornjoj Stubici bilo 15 malenih vlastalinstava. Godine 1439. Ugrsko-hrvatski kralj Albrecht dao je susedgradsko i Donje Stubičko vlastelinstvo Doroteji, koja je bila kćer Ivana, Župana Zagrebačkog i posljednjeg muškog potomka obitelji, koja je bila vlasnica imanja. Kralj je odlučio da imanje neće pripasti kraljevoj komori, nego da će ga naslijediti Doroteja sa svim muškim nasljednim pravima. Ona se pak udala za Andriju Henninga i tako su vlastelinstva došla u posjete te obitelji. Onda je muško-koljeno obitelji Henning izumrlo početkom 16. stoljeća i ostale su samo sestre posljednjeg Henninga, Margareta, Katarina i Uršula. I opet se postavilo pitanje tko će naslijediti vlastelinstvo. Kralj Ferdinand je odlučio da polovina vlastelinstva pripadne Andriju Toifenbahu koji je po majci pripadao rodu Heningovaca i Andriju Batorju koji je također po ženskoj lozi bio pripadnik te obitelji. Onda je pak Andrija Tojfenbach založio svoje imanje. Četvrtinu je založio kod svoje supruge Uršule Meknicer, a četvrtinu Andriji Batoriju, a polovinu Ambroziju Gregorijancu. Da stvari ne budu baš tako jednostavne, pobrinuo se Andrija Batoriju. On pak za 50.000 forinti prodao svoje dio vlastlinstva kraljevskom konjušniku i konjaničkom kapetanu iz Kaniže, Franji Tahiju. I kao da stvari nisu dovoljno složene, dogodilo se još i ovo. Jekoslav Klajić piše... Ali budući da se nagađilo da bi ta prodaja mogla biti nepoćudna udovi Uršuli Meknicer njezinim kćerima Zetovima i prijateljima Heningovaca udešeno bi da su kraljevski povjerenik Moisije Humski i zastupnik zagrebačkog kapitola kanonik Stjepan od novoga gospodara protiv običaja iznenada i potajno po noći a bez svjedočanstva susjeda i suvlasnika u posjedu uveli na taj nerješeni vlasnički spor nadovezalo se loše postupanje s kmetovima i slobodnim seljacima. I bune na tom vlastalinstvu izbile su tijekom 1560-ih, a onda je tamo buknula jedna velika buna. Međutim, tije 1573. očigledno čitav proces je organizacije tog seljaštva trajao puno, puno duže. Mi nažalost nikad vjerojatno nećemo uspjeti shvatiti koliko duže, ali iz iskaza pohvatanih seljaka postalo je jasno, a i samog opsega bune daje, da, da su oni zamislili, zamislili stvoriti svoju samo to nazvati seljačku državu jer opetovane apelacije na Kraljevski dvor i žalbe na kako su oni to vidjeli samo volju Franje Takija i s jedne strane prešutno, prešutno podupiranje od strane Hedmigovaca je njima dalo dakle krila i u dakle u noći sa 28. na 29. devet siječnja jedna tisuća buna je krenula seljaci koji su barem prema optužbama onih preživjeli i pohvatanih bili na, na čelu toga su bili mogajć pasanec i Ambros Gubec koji se vrlo često naziva Matije Gubec poistovječavajući ga sa, sa likom dobro kralja Matijaša pri čemu se misli na Matijaša Korvina koji je ostao seljaštvu u dobrom sjećanju samo zbog razloga što je sve porezne obveze u principu prebacio sa seljaka na plemstvo pa je onda time ostao dakle u dobrom sjećanju. Ta trojica su bila smatra bar danas ih smatramo dakle onom jezgrom pobune koje su osmislili pobunu i čitavu akciju, uz njih je izuzetno važan već spomenuti dakle slobodnjak koji je vodio jedno od vojske. I u istinu, vrlo je indikativno da se pobuna u, u, dakle od noći 28. na 29. siječnja već u roku tri dana uspjela proširiti duboku u Sloveniju. Jedna od seljačkih vojske je krenula i prema celju, druga je trebala zauzeti metliku i novo mesto. Međutim, seljaci su računali i na potporu žumberačkih uskoka koja je pod zapojeništom Turna se nije odazvala tom seljačkom pozivu. Jedno od velikih pitanja bilo je kome će se prikloniti uskoci na žumbarku. Seljačke vođe voljeli bi ih vidjeti na svojoj strani, ali i plemići su tražili njihovu pomoć. Već prvog veljače Stjepan Gregorijanec svog grada Mokrica poziva kapetana rumberačkih uskoka Jošta Josipa Turna da mu pošalje 400 do 500 momaka kako bi mu pomogli u borbi protiv seljaka. Gregorijanec se tuži na bana hrvatskog gospodu kojemu još nisu pritekli pomoći. pomoć. Ali ta pomoć nije bila daleko. Ban Juraj Drašković pisao je prvog veljače kralju Maksimilijanu o seljačkoj buni. I napisao je da je ona izuzetno opasna jer su po njegovim riječima seljaci ovih krajeva kršni, ratoborni, oružani i izježbani na krajini i hrabri, a k tome ih još ima puno. Gospoda nisu dugo čekala s odgovorom, već početkom veljače počeo je udar na seljačku vojsku i uskoci su se stavili na stranu gospode. Kapetan Josip Turn dobio iz Ljubljane novce i još pješaka i konjanika i krenuo je na seljake. O svom prvom sudaru sa seljačkom vojskom Turn ovako piše... U brzini javljam, gospodi, da sam se s nešto seljaka, uskoka i podanika, usvem nekih 500 momaka, u 11 sati prije podne odavle podignuo protiv buntovnika. Kad su me, bilo ih je nekih dvije tisuće, spazili, nagnali su u bijeg i zaklonili se u mjesto Krško. Nato sam odredio da pješaštvo z gornjega kraja uđe u grad, a konjaništvo da provali s druge strane. I tako smo, s pomoću Božijom mnogo tih seljaka poubijali. No, mnogo više njih potopilo se u Savi. U sve poginulo je do 300 momaka. Uskoci su bjesnili i haračili tako da mi se samom dalo nažal. Početkom veljače seljačka vojska polako je dolazila pod sve veći udar Banske vojske koje je predvodio podban Gašpar Alapić. Kako je taj udar izgledao opisuje kapetan uskoka Josip Tun u pismu svom bratu Vuku. Javljam ti u brzini da je gospodin Alapić s konjanicima grofa Zrinskog i s drugim četama poubijao, kako se to ovdje govori, do tisuću seljaka. Ako i taj broj nije ispravan, bit će svakako nekoliko stotina. Uskoci pale redom kuće tih seljaka pobud Turaka, te grabe i manje i blago, jednako tako radi i gospodin Alapić. Već petog veljače seljaci bilježe prve, prve poraze, nakon toga i uskoci odkazuju pomoć pa se, kako se zove, dio vojske koja ostane ostala u Sloveniji povlači u Hrvatsko Zagorje. Nakon toga do, dolazi sa velikim zakašnjenjem obavis u tome da je vojska u pokuplju totalno poražena i u principu sa osmoga veljače se sjedjačka vojska sakuplja u Hrvatskom Zagorju i očigledno je da će doći do odlučujuće bitke. Tako da devetog veljače dolazi do odlučujuće bitke u blizini današnje Stubički Toplica. Vojska se okupila plemička u Zagrebu, procjene kolika je ta vojska bila su različite, a, međutim a, iako je trebao tu vojsku voditi dakle tadašnji ban a, Drašković i zagrebački biskup, vojsko je vodio Alapić, tadašnji podban i seljačka vojska je doživjela a, ogroman poraz, iako na, na početku same, same bitke se činilo da će možda i seljaci uspjeti. Međutim, a, dolazak poglavito tih uskoka je i ono, ono malo što se u jednom trenutku učinilo da seljaci svom množinom bi mogli nagnati plenstvo u bijeg je do, dovelo do potpuno kraha seljačke vojske, seljaci su nakon toga bili brutalno fizički kažnjeni, a do koje mjere je, dakle, osjeta plenstva išla i koliko, u koje mjeri je, dakle, plenstvo se osjetilo ugroženo, je činjenica da do 70% imena sa tih vlastelinstava koja su, dakle, u 60. godina bila upisana, kao, dakle, u urbarealnim knjigama, kao kao dakle stanovištvo koje treba platiti, platiti pojedine poreze, do 70% na pojedinim dakle, vlastanistima tih imena više ne. Seljaci se nisu više bunili, ali u krajevima o kojima je izbila buna imanja su ostala pusta. U gušenju bune ubijeno je nekoliko tisuća ljudi koji su mogli obrađivati zemlju ili služiti u vojsci a vojska još uvijek je bila na granicama onog što se sad nazivalo ostacima ostataka nekad slavnog kraljevstva. Doduše, za vrijeme seljačke bune vladao je mir na granicama, jer je trajao turskom mletački rat i zato je Ban mogao iz krajne pozvati vojsku kako bi ugušio seljačku bunu. Ali Mletačko-Turski rat je završio mirom 7. ožujka 1573. I bosanski se Beglarbeg vratio u Bosnu. U travnju su počeli novi prodori okolovozu se osmanska vojska zaletila do Save i Kupe. Hrvatska je tada bila jedan veliki vojni tabor. Sama bitka kod Siska, kad dolazi do nje, već se je dobro uvelike znalo da će, da će Sisak biti točka koju se mora braniti, jer već 1591. prvi napadi oko Siska se događaju, nakon toga će pasti, dakle kao što sam rekao Bihać, a u trenutku dakle kada će se osmanska vojska naći pred Bihaćem a situacija će biti u krajnjoj linii zabrinjavajuća, jer tusti su uspjeli u tom trenutku već preć kupu. Podigli su most dakle, na, na utoku odre u, odre u kupu i uspjeli su se u principu prebaciti na kršćensku stranu. Obrana ciska je u tom trenutku leži na nekih tristotinjak ljudi. Kad je Hasan Paša predojević 1592. provalio s vojskom do Zagreba, zatekao je nespremno stanovništvo. Područje je temeljito opjačkao, pohod je završio upadom u Vukomeričke gorice. osmanska vojska zarobila je mnogo ljudi prema Banovom izvješću oko 2000. Hasan Paša je ugrabio veliku količinu žita, vozio je žito na nekih tisuću kola to je zatim bilo oteto mnoštvo stoke pohodi izazvao strah širile su se glasine da je paša kod zagreba prešao savu i da ide na ljubljanu ipak osmanska se vojska povukla prema Petrenji. Svi su sa zemljom čekali sljedeću 1593. U siječnju sastao se Hrvatsko-Slavonski sabor. Tražena je pomoć da se obrani od naleta osmanlijske vojske i da se razori Petrinja, jer ako se to ne učini neće propasti samo Hrvatsko kraljevstvo, već i Germanija i Ugarska. Već tijekom zime počeli su mali upadi osmanlijske vojske. Napadi su se produžili sve do svibnja. Zagrebački biskup Gašpar Stankovački ovako je 22. svibnja javio nadvojvodi Ernestu o tim provalama. Sagradivši tučin most kod Petrinje, gdje je i prije bio, neprestano nas napastuje. Prije nekoliko dana odveo je silno ljudstvo iz Jamnice, Brezovice i drugih mjesta u kraju između Save i Kupe, a danas prije zore prodroje s velikom vojskom prema Kerestincu, Samoboru i Jastrebarskom, paleći i robeći sela i dvore. Naroda je silu Božiju zarobio i strah i trepet raširio se po čitavoj zemlji. Budući da je ovako naša kraljevina spremna da propadne, molim vašu jasnost da izradi kakvu pomoć za njezinu obranu. U svimnju 1593. Hasan Paša je došao u Kostajnicu gdje je skupljao vojsku. Preko gradiške dolazili su mu teški topovi. Lički sanđak Beg Ibrahim utaborio se s vojskom kod Zrinja. Dolazak vojske iz požeškog i Pakračkog sanđaka samo su privremeno zaustavljale na bujale rijeke. Prema Sisku kretale su se vojske koju su predvodili zvornički i hlivanjsko-kliški sanđak Begovi. Hasan Paša okupio je vojsku koja mu je jamčila da će njegova treća opsada Siska biti zadnja. S druge pak strane prema Sisku su dolazile panska i krajička vojska. Bili su tu i arkebuziri, konjenici i oklopnici iz Karlovca, Štajerci i Korušci. Ban je predvodio bansku četu i zemaljski ustanak. Bilo je tu njemačkih četa uskoka. Pred bitku je pod Sisak došao i Melkior Redan Fridlanski, koji je vodio 300 strelaca iz Šlezije koji su se nedavno borili za poljskog kralja protiv velikog kneza moskovskog. Zatišje je trajalo do 22. lipnja 1593. A onda je nekadašnji sultanov sokolar Hasan paša Predojević pokrenuo svoju vojsku. Dvojica zagrebačkih kanonika stoje na čelu te obrane jer je u krajnjoj liniji Sisak kanonička utvrda, dakle utvrda zagrebačka kaptola. Postalo je svjesno da opstojnost banske krajine, dakle barem tog jednog malog dijela unutrte te dakle, velike militarizirane zone će izmaći, dakle, iz ruku hrvatskog, hrvatskog plenstva, ali to, to je još manj, manji problem. Najveći problem je u tome što nakon toga i ono, onaj relikvijar dovodi se u apsolutno pitanje, jer osmanlije će stvoriti klin kojim će postojeću krajnu razvojiti na dva dijela i to se čitav sustav u pitanje i općenito opstojnost krajstva kao tako. U tom trenutku BAN Toma Erdedi okuplja ogromnu vojsku u Zagrebu. Pridružujem se i va, Varaždinski general Stjepan Grasvajn. Nakon toga a, tu je i Karlovački general Aueršperg. Da je, da je situacija bila izuzetno ozbiljna iza hadbuške naselje zemlje. Govori o tome da je i, dakle, i krajinski general Egenberg dolazi a, sa svojom vojskom. Procine o tome kolika vojna sila se je našla ispod Siska u tom trenutku su različite. Najmanje procjene se kreću od 4 do 6 tisuća do onih preko 20 tisuća uzivši i osmansku i kršćansku stranu u obzir. Na početku se činilo da u principu Turci će, Turci će imati tu prednost. Međutim, po upogledaj to, zato što glavni udar Kršćanske vojske koje je predvodio Toma, Toma Erdedi i varžinski general nije polučio željeni uspjeh. Međutim, nakon toga naglim udarom dakle, po krilima Karolačkog generala i kranjskih jurišnika, uspjeli su dakle s jedne strane potirati tursku vojsku pre, nazad prema tome mostu i odbiti ih od cisačke utvrde, a istovremeno kranjci su zauzeli, zauzeli most. Hasan Paša Predojević je da ta treća opsada Siska bude i zadnja. I bila je. Paša je zajedno s velikim dijelom bojske za glavi u rijeci Kupi. Nakon bitke izvučeni je njegov leš iz vode i prepoznali su ga zarobljeni osmanjski vojnici. Govori dr. Gordan Ravančić z Hrvatskog instituta za povijest. Turcima je bila osjećena odstupnica, a istovremeno ona logistika koja je eventualno mogla doći u pomoć, dakle drugi dio, dio osmanskih snaga od, im odsjećen pristup dakle prema Sisačkoj utvrdi, tako da su u tom dakle naglom, naglom prodoru u principu kompletnih kršćanskih snaga osmanlije, osmanlije potražile a, spas a, ukupi ali Kupa je za vraga, budući da se čitava priča događa 22. lipnja 1593. Bila je nešto kišnja godina, Kupa je bila nešto više nego uobičajeno i glavnina osmanske vojske u principu u, u tom povlačenju se potopila. Lijepo ljepo o tome govori samo pismo Hrvatskog bana kada izvještava dakle, središnje ratno vijeće i nadobodu Ernesta o tome što se dogodilo po ciskom. A, taj kročenski uspjeh daleko odjeknuo to Erded je postao silno važna osoba, kralj ga je bogato nagradio. Međutim, taj uspjeh kršćanske vojske, iako je u krajnjoj lini označio kraj, kako se to u novije vrijeme u Hrvatskoj historiografiji naziva Osmansko-Hrvatskog stogodišnjeg rata, ipak nije bio trajan. Već u vozuće osmanje Osmanlije zauzeti sisak, ne na dugo, na godinu dana. Ali više nikad ono što je bitno sisičku bitku, Osmanlije neće biti tolika a U principu, sisička bitka je simbolično označila nekakvu stagnaciju ofenzivne moći Osmanskog carstva i otvorila jedan rat koji se poneki opsežan po i dugi rat koji će završiti 1606. mirom u Žitvi u kojem će po prvi put kršćanska strana moći igrati Alpari sa osmanskim vladarom. U smislu da će svaka strana zadržati nakon tog mira ono što ima. Do tada je uvijek svaki mir koji je potpisivan između Osmanne i Hazlugovaca završavao u principu plaćanjem Danka.